اواز او کتابو آداب السفر او باب دے په بیان ده آداب د سیر ونزول والمبيت والنوم في السفر باب دے په بیان ده آداب د سفر کې د طلولو کې او یوجے که د پاتیکې د نورو نزول او د شپې مبیش پته رول او خوب کول په سفر کې او مستحب د اتل ها اورد په کوم درمی بدوا په زناورو ومر او تو مسلحت اوغا لحاظ اصلاحا غي دیاس کول داغه د مسلحتن او حکم هغه چا درې قصره په حقا چا کوتای کې که مواله کي په حق د زناور کي بلګيام په ودري دونو سره په حق ده او جائز دی اور پسې کي دل پدا پاکل اچي ته طاقت لري داغي په دې کي اهادي ذکر کوي اوس پس زناور بډیر جاتے نه کي پس سفر کوم اغه له ومراح تور کي غمستريږي اواغه له خوراک او د اسکاګ بندوبس بم کې عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتم في الخزب فعتوا الابل من الارض ه <تصف> نبيه السلام کله سفر کوی تاسو فل حزب پ آباد از مکه کې آباد از مکه یو پای کې سفر کې فوت ابیله حزوا نه وررکې وختته برخه دغې دزمک نه آباد دم کوئ لږې سرته پرې ده چې لګوااخه ماخ وړې خ لګې سانو سره وکه ایذا سفرتون فلجدبي فثرو واللی حصره او کله چې سفر کوي تاسو او فلجدې پاغه میرو دشتو او داسې زممکه کې چې واښه ن ما رجل ٹک اوے پاږې باندې فضللو و بعد رو او پا تلوار کوي تاسو پاږې باندې تلوار کوي تاسو پاږې باندې تلوار کوي تاسو مخ کې و بعد او تلوار کوي پاږې زنا او په کمزور والی داږې اسن چاغه او گشي کمزور شي نو داغه نه مخه مخه پېن تلوار کوه چې خپل مقام ته ورسيږي نقيہ د نقیق نه په مانند مغسر راځي او دا چې کله سروه کمزور شي کله سروه کمزور شي نو هغه هغه مغزه پای کې ها خکاری بیا وېلک هغه دو کې په دې خکاری د سروه کې کمزورې وزبا وی دانا فجتن او به قوربانې له خصاراخلی لانه چې بهګډوک دګونهکاري و هر رستون فجدتهنیبوت توریقاه او کله چش پتیرهې تاسو نوان بچ کوي د لارې نه کله چې تاسو راضی د شپې یو مقام ته تعریسه نوان د لارې نه بچ کې پړه ماچوي لار کې اراممه کوي لار ک دمه کویلی وینه طرق دوا او ما هو الهوام بالليل بشکا دالار چی دي بشکا دالار زناور ودي زناور پتی دي او هغه زې د سنگلي زناور دي حیوانات او د مارو د لرمانانو دي بلي له شپې د شپې بده با لاړو باندې زناور تی دي ماران لرمانان مجه ته فلاره کې املاس ته او آرام کې اسنه ټک دن نه کې روه مسلمون مسلم معنا اعط الابلا حزها من الارض ارفقوا بافي السير نرمي کوي تاسو په دې زناورو په تللو کې لترع حالی حالي سير هذهパラ چې اسره ته بحل ذات لدايه کې سر لوړ روان کړي دي سروې دي او مزل کوي ايوځه کې خو اخري غياد او کې شوی دغه پرېدا چې سرو کې وقولو نقییا هو ب کثرې نوون و اسکان للق اوبل یا مسلنا منته وول مخو مغس معنا هو اثر بیا حد داتهسل مقصې ده توارو کې په د سفر کوو د ساریبانې ح تر دی چ تا خپل مقصدتهقابله زهذهب به م منزن کې سایر مخې د تللولو او مغه نلی مغز داغه دو دوهجه د تنګوالی دتللونه چې داغي آګه ټپواله په بدن کې خياره کیږي ویل کې ها کله کلمی دا چې سړی هوګي نو پای کې چاغه کلمی او هغه مرس کار کیږي وګي کیږي دا نه مخه مخه و اورو سوال واتعریز النزول فی الليل راتلل پښپکه چ سفر پشپک کوي اډیاوزه کی دماو آرام کوي وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا كان في سفر نبي عليه السلام کړه بچو په سفر کې فررس بليل د با آرام کاو د شپې فررس په اول د شپکه نو عزت لا یمینی نو ڈڈڈ والا پخ پلخی تربانی و ایزا عردسا کبیل سبی پا ڈڈڈ با سملا چه خارامو کم او ایزا عردسا کبیل او کلا چه بی آرام کا اوم د دی د سبانا نو نسابا زیراعو نو بی دروخ پلیلی چی لرا اے چه دیر آرام ته بی زرو نو بیای بی ڈڈا اولو او چکلا لگ آرام تا بزرونو بیبی دا لاز ادرو پده بی سر کې کی خودا و وزعار اصوالا کفی او کې بی خود سر پل پخ پل ورگی وی لاز بانده زکا دیک سر زر پاسیگی بیا نو آخو لگونده د سبا خطلو نمخ کبا چې آرام کاو دا آرام با کمو چه زر ها منز دا زر پاسیگم چه منز دا خراب نیشی اوس اس مانا کده ده رواه مسلمون قاله لو له ماین نه نه سبب زرا هو اوله ماویلې چې بې شکه درولی ب خپللی چې د سرپاره ل الله ی غې کاف نهې د دپاره چې مستغت نه شي پهخوب کې ډوبنی شي په خوبوب کې فاطفو د سراتو صبحیان وقتت یا چې فوت شيمون د سبا داغ د خپل وت نه آس نهمون د وخت لال ن که دونگه خوب که لارشی او عن اول وقتی آ یا لانیشی منداول وقت دارینا نو سار پتیم که چاگه بطا حجود اکلا نو بیا بیچ سملاس سیده نو بلاس بی نیگ ادراو آ داسه او بیا بی پی پاگا کف بانی پورغی بی دامخ که خود چزر پاسه کم وعن نسرج الله تعالى نو قال حزتي انسويری چی قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلج لازم دي پتا سو باندي سفر کول په اول د شپې کې دلج اول د شپې ته شپې د سفر ډېر اقسام دي یو دلج اول د شپې ولی فان الارض تتوى باللیل بشکزمکا را غونډول شي د شپې په سفر سفر د اووا د او ب لام کولاوي حبي لادن حسن عدل جا رو فیل بي سالله بتل خو شې ر الله او تعا لاو کالاوي کا نناسوځ نه ځلو منځلا بې کله چې د برالل یو ځې تا ته فردکو في شاب غې به تتس نه شو کاندوږي به چکهلایوځه کې آرام کاو د سلون په کوزيدل نو اغه به زال زال ده شو شاب ار کاندو دره په غونو منسک ول اودیه تو اوا کاندي جمد واديره وقالن وی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی ان تفرقكم فی هذه الشاب و الودیا بې شکه تاسو نسخه دلو جدا کېدل تاسو په دې دروګې او په دې کندو کې ان نماز من شیطان دا کار ساسو د شیطان نه دي سمانه زکه چې زال زال شي نو شیطان ته زال زال کسا هغه تو او هغه ته نقصان نو سولسانوي په نسبت دې چې ګن کسانې نو گن کسانو تا وسوسی وغی تنو سانو سو دا شیطان د طرف ندیر کموی. پا لم ینزیلو باد زالگا منزیلن ایلن زم بازو هم الابازن. نو دیبن کجیدو پس دینا یو زیدو کجیدو تا. مگر دیبا پی وسکیدو د داغی دا بازو سرا. داغی نا پس بچد کدی کل کجیدل په یو مقام کې نو پا جم جم دی یو زیگر زیدل پا جم با کم کور کې کوم خلکو کې چې اتفاق دشمن سنی غیلہ دښمن سن چې یو یو ژوندغه تبې آسانې او ابو داوود حسن وان سال ابن عمرو وقيل سال ابن ربيعه بن عمرو الانصاري المروي بن ابن الحنزليه وهو من ال بيعه الرضوان رضي الله تعالى عنهم قالوا اي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببایرن تیرشو نبی علیہ السلام پر اوخ باندی قد اللہ حیقہ ظاہروہو ببتنی چه تاقیب پیو شوی وا گیڑا دا گو شاہ سره گیڑی سلام یعنی اوگی شوی وو ویلکہ دا ساروے کلنجو کل میدی بل گیڑو سالگی دلی دا ویلکہ بلکلو کې شوی ما فقال انوی نبی علیہ السلام اتقو اللہ فی آزه الباہم الموجمہ ویا دې چې الله نه پد زناور کې چې د دې چاډاګان زکه زناور هو خبرې نشو کولې نه خبرې کولې شي نه بیان کولې شي نه आवाज کولې شي چې زه وګم او زه ته نو تا چې سو زناور ساتي اغه لپاره چې په خپل ټیم اغه لوبوه ښا خوراک او سورته کې دوی په تنظیم کې د وخوا فرق بوا سالحة نو سولی کوئی پاگی خوا وکلوها سالحة نو سولی خوا پاگی دادا چه دیر ظلم پی ډیر بار پی ما چوا چه ستڑی کی گیمنا لگا سنگ چه انسان ستڑی کی دارنگی غیم ستڑی کی آو دیر چه پسفر لر بوزی نو زی پزی دمور کوا وکلوها سالحة نو خوریق و خدا غی پخوا خدادا چه داغا ساروی وخورا چه داغا بیمار نی اغا سیوی داغی مزدوها پا شریعت سرا آرام واروالی چه دا کمخش ساروی ساروی روغی نو داغا دا وخمخی صحت والا گرزی اقصن سبا چه سورا وخی دی قصابان دی ساروی دناغا یا بیماران وی بی یا غا تپ تیفوی نو زکان ننا اغا نقصان ورکه یا فیدن ورکه وخو خود قربانی چه خسار وی سره واري اغیق وخا اصلی نو دا اغیق وخا که خوکوانی وی مزیده خود شرطا یا اکثر خراب شي یا مرداری که ذریعا لال کی یا سی بیماریانی او دایی نو کساب والی و بیپا تختونو بانده خرسی یا خراب کرگو یا غیل خامانه دا روابو داو بیس نادین وعن ابي جعفر او عن ابي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال ارفضني رسول الله صلى الله عليه وسلم صور كما النبي عليه السلام زان بس يور دوستو تخبل زانا بس كما لرا النبي عليه السلام رستو زان بس واسر الي حديثا او بطي ورا ما ته و خبر لا احدث بي احد من الناس چې زن بیانوم خبر یو کست د خلکو نه هغه د شریعت د خلکو سره تعلق د خبرې نه او ځکه نه بیانوم هغه تعلق د خبرې د پیغمبر د حضرت جعفر سره او سر دا خاصه خبره وروزه کې نه بیانوم ولیکد د دنیا خبره شریعت او خلکو د پاغه فیدې دسی یو غنه بیانې دې خو کاثم د عکس خدا خبره د پوره وا وکانا حب مسته تربي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي هدفن او حائشو نخلن او نبی عليه السلام بو خو خوا چ پټو به پغه نبی عليه السلام ها نه د پاره د یو حاجت کله به چ نبی عليه السلام غذای حاجت ته نور لري به خو او پټواله به خو خوا نو پټواله فسسه ذاته حدفن د فون او ها شو نخین یا یو باغ د قجرو او ها شو استمانه کوي یو باغ د قجرو ګن یعنی ته ناخ باغ د رواه او م مختصرا وزاد سرن زا د فیل برقاني بنا د مماده کوړ ها شو نخلین په دغه د حې لجرثار دنه جنبيه السلامي او باغته د سړي د انصارو نه فايزا في جملن ناغان فربخ کي او هو ها چې با ربا کي او هو فلما رسول الله صلی الله عليه وسلم جرجرا و ظرف عيناه ار كلا چوده اغه او نبي عليه السلام لرا جدا جر جرا بل لال شوروک بلبلے شوروک او زرفت انه او وبدل اوخه د دو دواله استرګو دوخنہ چوخ کله نبی علیہ السلام اولی زونه په بلبلے شوروک بلبل بلبل بل او د سترګو نه اوخه روانه شه چر کله راو هغه جلال هغه شکایت کونه کې او نبی علیہ السلام ته د ظلم د خپل مالک یله چې زما مالک اې پیغمبر ماباني زونه م کوي په مابا باندې بارونه کوي په مابا باندې خدمتونه کوي او د خوراک دسکاک د دې غم او د سوري مین کوي نو هغه چې غلا په جلال شو او نبی عليه السلام ته د خپل مالک نشکايات شوړو کو فاته النبی صلی الله علیه وسلم راغه اغه اخت نبی عليه السلام فمسعصره صلی الله د پیغمبر بر مجززه ادا یو د پیغمبر پاک مجزوا چې خوو سره خبری کي ف مسااح سره ته ایسینامهو نو ممثل ک بیا ل سلام قو دغهه ظی فرا ہو او دوالهطرفونه د غګونو دغه فسه کنا نوغ په م شو یعنی ف مسا یعنیغ غلی شو اغا پوری اغا جلل اغا دسترکو نوخ کداغو خروانی شوی چه نبی علیہ السلامی اولیدو کلا چه نبی علیہ السلام پداغو پو قب باندی لازکی خودو اغیحو لمسک اغا دو دوالو گو گنو زی نو فسکنا اغا چه غیب او دره دی فقالانوی نبی علیہ السلام سلام رب حاز الجمل سوک دے مالک د دې اوخد د مالک او سوک دے لمن ها جمل دا اوخد چا دے فجا فتمل سوار نورا یو زوان د انصار نا فقالوا يا غزان ها رسول الله دا اوخد ما دے دا الله پیغمبر قال اني نبی عليه السلام ا مالک د اوخته افلا تتقي الله في هذه البهيمه آیا نه یری ته زالانا د دې سناور په بارکه اغه سناور ملک ک یا چې مالک جوړکړې ته لالا د دې اوخ د دې خود ته مالک نو د دې ولي ته خیال نساته فانه یشکو الیا بشکد او اوخو شکایت کوماتا فریادی اکماتا انکا تو جیعو ہو چه بیشکتا اگه که دلرا تد اگه که واخو تنا چه و تد ایبو او ستڑے که دلرا دی تکلیپ کې کارو نم پکه اولو گم پیراولی نو دا دل خیال ساتا نو آغا خلق چه فا اسپو بانی اے دارنگی گاڑیا نکی تانگی کئی کارونا پا زناو رو کئی او بیاو تا واخنا چایی بیای دوبو بندو بس نکی نگو ریاض ساتا اتاسر او خبر نکی خود پیغمبر سر خبر کری دی او آغا تا اخبر شکایت کری دی فریا دی کری دی نو اغا موگی کی گی لکا پشاند انسانانو او اس طریقی کاروائی در برقانی دی او زناو رو سا دی کار پی او گی او گی بید اغا آ د چم خری خری ولسه دیږي یو یغه بوور کینہ چې په ساروی دی کار وکړو کده ار چای اغه لو بو اغه واخا گیا۔ ان شاء الله ناراضه نشي خيري اونږی قولو زفره او بکسر زال المعجم ار چسر احسان کول اے معصوم دی معصوم خو بدی نو بوږي زفلانی علماء بشوم خو بدی نو بوږي چې زتګه اتیم پټې ماګه د اوور کوا اتیم پټې ماګه خوراک ور کوا یا یو کس دی که دم دی حکومت دی چاळा دی نشو کول ټې پټې ماګه د اوو د خوراک بندوبست کوا ویسکان الفاو و, و, و یا دا مارغان شو چرغان شو نور زنا ورته د ساتي دا ګډې خیال کور را سپېجو وهو لفظ مفرد مؤنث قالا علو اللغه الزفري الموزع الذي يعرق من البعير حافظه اغازه تلشي چې اغازه چا خلکېګې دوه چا غد وګونو ته مځکم ده او رستو دو غغونو نا وقوله تدئب اتتبي چې استړی کې هغه دير کارفو شي وانا ننا لک کار کوهسمن چې ت په ګرممی کې سستړی کېږې ګمیري کېږيلو د زناورم اورمم دغه سے ګمی کېږې سوریتي طره وانا ننس ررج الله دا لانو کالااو کو نظ نه زنله منزلن کله چې منګا رالو یو ځې د را دولو تا لانو صه دا نحل الرحال حال منږ به موزونه کاو تر دی چې منګه کوسکو باونه دا کجا اجتا دی چه منگا کجی کو کجاوی دا بارونو رواه بداود بیسنا دین علا شرط مصرمین وقولولانو سبعی لانو سب سلی نافلا منگ بمون نکاو نفل چکلو منگا منزو نکاو نفلی نو منگ با آغی پوری نکاو چا سو پوری منگا دا زناورو نا کجاوی نوی کجی کری بعدی خرک وی بیا بار نشما چولی پا زناور بانی بار پرو دی آده دمکی چیز کی روٹای خوری سوڈی تا وغا نا نه نه نه چه تا دمکی نو اغم دمکا د ساروی بار کس کا ده ساروی نا کجاو کزا کا لگه کا او لګواخه تا چې چیز کی او بس که روٹای خوری ہوکه شوی تارنگی خو اغم آرام ضرورت ده اغم بار کجاو کزا کا سوڈی کا او بو تا که دا لگواخا کا غزه کی لگه پری دا چه ارام ملاو شا لا لنا فلا منگ بموننکاو نفلو وماناو اے اننا ما حی حر, حر سنا على صوراته منگ سرد حر زمانگنا پا مزباندی لانقدموها لا حد الرحال منگ منمو کی کو دیلرا پا غالر کولو دک جاو او پا آرامر کولو زنا وروطا ارا حد الدوار آرامر اې نرمیکواده زناورو سره آرام او د ورګوا دوه بو د خوراک خیال ساته اسنه چې الله ناراض نشي دا غې په ها وګورئ چې دوی